Fiskaren och hans hustru Det var en gång en fiskare som bodde tillsammans med sin hustru i en liten jordkula nere vid sjön. Varje dag gick fiskaren ner till sjön för att fiska. En dag när han satt där med sitt medspö la han kroken ända nere på botten. Plötsligt kände han något tungt i reven och drog upp den. En stor flundra hade fastnat på kroken. Men det var ingen vanlig flundra, för den kunde tala, och den sa Släpp loss mig igen, jag är ingen vanlig flundra utan en förtrollad prins, så mig kan du i alla fall inte koka och äta upp. Nej en prins vill jag verkligen inte äta upp, sa fiskaren, och kastade tillbaks den i vattnet. När han kom hem, frågade hustrun Ja, har du inte fått någon fisk idag? Nej sa mannen. Det var bara en förtrollad prins som nappade på kroken och honom släppte jag tillbaks. Önskade du dig ingenting? frågade hustrun. "Nej, vad skulle jag väl önska mig? Och jag tycker att den här jordkulan är så liten och trång och den luktar illa också. Du kunde jag önskat att vi hade ett vackert litet hus. Gå tillbaka och be flundran om det. Mannen ville först inte, men hon tjatade och tjatade. Så till slut gick han ner till sjön. Men nu var den inte så blank och fin som förut. Den var grumlig och grå. Fiskaren ställde sig vid stranden och sa Ro, ro till fiskeskär. Flundra gjut på botten där. Ej, min hustru Ilsebill, vill som hennes make vill. Nå, vad vill hon då? sa flundran. Och hon sa att jag skulle önska mig något och hon vill så gärna ha ett vackert litet hus. Gå hem. Hon har det nu. Och när mannen kom hem fanns det ingen jordkula mer. Hustrun satt på en bänk vid ett vackert litet hus och hon tog honom i handen och visade honom hela huset. Det var storstuga och kammare och kök med blanka grytor och koppar och mässing. Det fanns också en liten trädgård med blommor och grönsaker. Ja, här är det fint, sa mannen. Här ska vi bo. Vi får väl se, sa hustrun. Nu bodde de i det lilla vackra huset en tid, men en dag sa hustrun att hon mycket hellre ville ha ett slott som var byggt av sten. Huset var inte tillräckligt stort längre. Gå till flundran och säg att du vill ha ett slott, sa hon. Mannen ville inte, för han tyckte det var dumt, men hon gav sig inte och han måste gå. När han kom till sjön var den alldeles mörk, violett. Mannen sa detsamma som sist, och flundran kom upp och frågade vad han ville. Jo, hon vill ha ett slott, sa mannen. Gå hem. Hon har redan fått det, sa flundran. När mannen kom hem stod ett stort stenslott där huset hade varit, och på trappan stod hustrun och välkomnade honom. Hon tog honom i handen och sa... Kom nu in och se hur fint det är. Och visst var det fint. Fullt upp med tallrikar och glas och guld och silver överallt. Bordet var dukat med den läckraste mat och dryck. Bakom slottet fanns en stor trädgård med vackra blommor, ett stall, en lagård och flera vagnar att åka i. – Är det inte härligt? sa hustrun. – Jo, här ska vi stanna kvar. Vi får väl se, sa hustrun. Nästa morgon vaknade hon först. Det var ljust och sent på dagen. När hon fick se den vackra nejden utanför huset dunkade hon mannen i sidan och sa Varför kan vi inte vara kungar över detta vackra land? Gå till flundran och säg att du vill bli kung. Nej, det går inte han, sa mannen och jag vill inte vara kung. Jag vill inte du vara det, så vill jag, sa hustrun. Gå genast till flundran. Mannen gick, men han var ledsen och tänkte Detta är inte rätt, det är inte rätt. När han kom ner till sjön var vattnet svart och grått och vattnet sköd och bubblade och luktade illa. Mannen ställde sig vid stranden och sa som han brukade. Flundran kom och frågade vad hustrun ville nu. Vill bli kung, sa mannen. Gå hem. Hon är där redan, sa flundran. När mannen kom hem hade slottet blivit mycket, mycket större. Det hade fått ett torn och utanför porten stod skiltvakter. Inne i slottet var allt av marmor och guld och tjocka samhällsmatter låg på golven och i trapporna. Hans hustru satt på en tron av guld och diamanter. På huvudet hade hon en krona av guld och i handen en spira av guld och elfenben. Åh, hustru, sa mannen, vad vacker du är när du är kung! Nu önskar du dig väl inget mer? – Jo, har jag blivit kung, så kan jag ju också bli kejsare. Gå till flundran och säg att jag vill vara kejsare. Men hustru, det går inte an... För han blir arg och han kan inte göra dig till kejsare, sa han. Du är bara en man och jag är kejsare, gör som jag säger, sa kvinnan. Mannen var tvungen att gå men han tänkte hela tiden, det här går aldrig väl, det går aldrig väl. När han kom ner till sjön såg han att den var alldeles blåsvart och vindarna blåste hårt. Mannen sa som han brukade och flundran kom. När mannen sa att kvinnan ville bli kejsare sa flundran som sist Gå hem, hon är dig redan. När mannen kom hem såg han ett ännu finare slott än förut och hans hustru satt på en tron som var sex alnar hög och gjord av ett enda stort guldstycke. På huvudet hade hon en krona med diamanter och ädelstenar. I ena handen hade hon spiran och i den andra riksäpplet, och på var sida stod drabanter den ene mindre än den andra, från den största kämpe till den minsta dvärg. Mannen darrade där han stod framför henne och sa, Är du kejsare nu? Ja, nu är jag kejsare. Vad vacker du är när du är kejsare, sa mannen. Och är jag kejsare, vill jag också bli påve, sa kvinnan. Nej, men hustru, påve kan du inte bli. Det finns ju bara en påve i hela världen. Jag vill bli påve. Och jag ska bli påve och det idag, sa hustrun. Gå genast till flundran. Mannen blev rädd, men vågade inte annat än gå fast benen darrade under honom. Vattnet brusade och vågorna gick högt upp på land och himlen var nästan alldeles mörk. Mannen gick ner till strandkanten och sa som han brukade, men nu viskade han bara. Så rädd var han. Flundran kom och undrade vad hustrun ville. Nu vill hon bli påve, sa mannen. Gå hem. Hon är det redan, sa flundran. När han kom hem hade slottet blivit som en kyrka, och fullt av folk var det utanför. Han trängde sig fram och kom in. Där satt hans hustru, på en hög, hög tron. Tre kronor hade hon på huvudet, och på bägge sidor av henne stod rader med ljus. Och det första var stort som ett kyrktorn, och det minsta var bara en liten talgdank. Kungar och kejsare låg för hennes fötter och kysste hennes skor. Mannen gick bort till henne och sa Är du påve nu? Vad vacker du är när du är påve! Nu är du väl nöjd? Vi får väl se, sa hustrun. De gick till sängs. Mannen somnade, men inte hustrun. Hon låg och tänkte på –vad hon nu skulle vilja vara. Mannen sov länge på morgonen, men kvinnan var vaken och fick se solen gå upp. När hon såg det vackra solskenet puffade hon till sin man i sidan och sa – –Vakna! –Gå till flundran och säg att jag vill vara som Gud. Mannen halvsåg fortfarande– Men när han hörde vad hon sa så kröp han ner under täcket igen och sa — Vad är det du säger? — Kan jag inte göra så att solen och månen går upp och ner så får jag inte en lugn stund. Gå genast till flundran. Mannen föll på knä framför henne och sa — Kära hustru, det kan flundran inte göra. Kan du inte nöja dig med att vara påve? Då blev hon alldeles rasande, stampade i golvet och skrek och bar sig åt och sa «Jag står inte ut! Gå med dig, genast!» Då vågade mannen inte annat och sprang iväg som en galning. Ute rasade stormen så att han nästan inte kunde stå på benen. Hus och träd blåste omkull och himlen var kolsvart. Vattnet tonade upp sig. Vindarna, kött och sjön gick med vågor stora som kyrktorn. Mannen skrek allt vad han orkade, men kunde inte höra sina egna ord. Ro, ro till fiskeskär, flundran djuvt på botten är. Ej, min hustru Ilse vill, vill som hennes make vill. Nå, vad vill hon då? Ack! Hon vill vara som den gode guden. Gå bara hem. Hon sitter i jordkulan igen, sa flundran. Och där sitter hon, den dag som idag är. Du har hört mig, Thomas Bolme, läsa Klassiska sagor för barn, volym två. Utgiven av Bonnier Audio 2011. Producerad av Rigmondo med tekniker Andreas Engde.